IQ Сьогодні я задався питанням, якби в інтернету був IQ, яким би він був? Я зробив припущення 4270, чотиризначний IQ. Так, я знаю, що інтернет – це лише інструмент, а не жива істота, але мріяти можна. Коли я зростав у 70-х роках, IQ був великою проблемою, і ми завжди проходили тестування в школі. Але інтелект, який вимірювали, не був емпіричним, якщо таке взагалі можливо. Швидше за все, тести на IQ були не більше, ніж просто тестами. Чи знаєте ви, як працюють ці тести? Чи не нагадую вам це питання інше схоже питання? О, це знову питання про перестановку кубиків. І так далі. При кінці 70-х років існував журнал, що називався «Омні» і був присвячений культурі людей, які проходили тести на рівень інтелекту. У ньому було щось сексуальне і ключове, я думаю тому, що гени інтелекту знаходяться поруч з генами, які схиляють людину до нудизму. Гадаю, що Вальгалу для членів менса став груповий секс з Ксав'єрою Голлендер на плавучому будинку зі стінами, обвішаними шпалерами з макрами та фехтувальними мечами. І найстаріша організація, що об'єднує людей, які мають високий IQ. Сав'єра Голандер. Нідерландська колишня повія, сотенерша і письменниця. Вона найбільш відома своїми мемуарами-бестселерами «Щаслива повія. Моя власна історія». Я народився наприкінці грудня, тому завжди був в наймолодшому класі. До того ж, я був страшенно худий, тому мій спосіб вижити полягав у тому, щоб бути найрозумнішим у класі, що не означає бути справді розумним. Просто розумним у рамках школи. Це спрацювало. і Я залишився цілим і неушкодженим. Після школи я провчився один семестр в університеті, де мене осяяло. Я більше не мушу бути розумним. Вперше в житті я отримував четвірки і трійки, і це було схоже на наркотик. Я пам'ятаю, що відчув справжній кайф, коли отримав першу твійку. Я кинув навчання, пішов до школи мистецтв і більше ніколи не хотів потрапляти в ситуацію, коли потрібно складати іспити. Я думаю, що зараз люди розумніші, ніж були, скажімо, у 1995 році. Я вже говорив про це раніше. Ми всі відчуваємо себе дурнішими, але я думаю, що якби ми порівняли IQ тоді і зараз, то виявили б, що наш новий стандарт IQ більше схожий на 103. Люди, які подорожують у часі з 1995 до 2015 року, ймовірно, поговорили б з нами кілька хвилин, а потім тихо вибачилися і пішли б зустрічатися на кухню, щоб поцікавитися, під якими наркотиками ми перебуваємо. У них немає концентрації уваги, і як тільки ви скажете їм найменшу неправду, вони полізуть до кишені, витягнуть шматочок скла, проведуть по ньому пальцями, а потім подивляться на вас і скажуть, що ви блефуєте. Що це за спосіб життя? Якщо ви зайдете в інтернет, то зможете пройти безліч безкоштовних тестів на IQ. Але я можу лише здогадуватися, що вони визнають вас генієм, а потім спустошать ваш жорсткий диск, викрадуть усі ваші паролі та підкинуть вам купу шкідливого програмного забезпечення. Кілька років тому я мав, мабуть, унікальний досвід лакування підлоги в гімназії з групою відставних директорів середніх шкіл. Я запитав їх, що вони робили, коли мали проблемного учня, не маючи на увазі, що це був учень з низьким рівнем IQ. Проблемні учні, як правило, розумні. Вони відповіли мені. О, це просто. Коли ми вже на межі, ми просто телефонуємо їхнім батькам, які, звичайно, очікують ще більше поганих новин. І шанобливим тоном говоримо їм. Ми вважаємо, що ваша дитина справді обдарована. Їй буде набагато краще в школі, яка має кращі ресурси для обдарованих учнів. У 9 випадках із 10 вони настільки розгублені, що лише бурмочуть боязки «дякую», а через тиждень наш проблемний учень зникає. Останнім часом я змирився з тим, що ніколи не буду достатньо розумним, щоб увімкнути телевізор. Минулого року я все оновив, і тепер на тумбачці пропадають пилем не два, а три пульти дистанційного керування. Я дивлюся на них, а потім дивлюся на холодну осудливу мого нового великого плоского екрану, а потім відкриваю кришку ноутбука, щоб зануритися в третій сезон «Батьківщини». Я маю на увазі, що таке HDMI. Я знаю, знаю. HDMI – це мультимедійний інтерфейс високої чіткості, аудіо відеоінтерфейс для передачі нестиснених відеоданих і стиснених або нестиснених цифрових аудіоданих з HDMI сумісного пристрою джерела. Але чи не могли б вони просто назвати його Волтером? Або Тріж? Це що, було складно зробити, га? Я пишу це в аеропорту Пірсон у Торонто біля виходу Е-72. Замість нескінчених рядів сидінь в аеропорту тут є елегантні мармурові столики зі шкіряними меблями, а на кожному сидінні власний iPad і електрична розетка. Wi-Fi, звісно, дуже потужний. У цьому залі очікування аеропорту, що нагадує аеропорт майбутнього також не чути жодного звуку. Діти, які в іншому випадку вирішали б від стрибків цукру і нудьги, спокійно сидять і грають у відеоігри. Всі живляться даними, зображеннями та звуками. Інформація вливається в ці портали і витікає з них. Ніхто не дурніше. Слова вивчаються, формуються зв'язки, розпізнаються закономірності. На моїх очах формується наступний вид інтелекту. І мені здається, що це набагато корисніший вид інтелекту, ніж уміння переставляти кубики на аркуші паперу. Так, мій IQ 510. Мій телевізор 19 квітня 1995 року я купив свій перший справжній телевізор для дорослих – 27-дюймовий Sony Trinitron. Я пам'ятаю цю дату, бо двоє кур'єрів принесли його дому близько 11 ранку. Ми встановили телевізор у затишному куточку серед книжкових полиць, увімкнули його, і на екрані з'явилися кадри вибуху в Оклахома-Сіті печний акт в Оклахома Сіті, столиці американського штату Оклахома, 19 квітня 95-го року, призвів до загибелі 168 людей. До терактів 11 вересня 2001 року теракт в Оклахома Сіті був найстрашнішим в історії США. Ми в трьох зупинилися на годину і дивилися новини. Я зварив каву, ми трохи поговорили, а потім день пішов своїм чередом. Тоді я дивився телевізор. Це означає, що я йшов у вітальню і вмикав телевізор, кажучи «Боже, цікаво, що зараз по телевізору? Думаю, я пробіжуся по каналах». Зараз важко уявити, щоб хтось так робив, навіть мої батьки. За два десятиліття наші колективні звички перегляду телевізору настільки змінилися, що насправді досить важко пригадати, як ми дивилися телевізор у старому стилі. Я пам'ятаю 97-й рік, смерть принцеси Діани і те, як я годинами не відривався від CNN. Те саме було і з 11 вересня. Але коли помер Майкл Джексон у 2009 році, я сидів у своїй їдальні, писав і друг прислав мені СМС, що Майкл Джексон помер. Замість того, щоб увімкнути CNN, я одразу перейшов до інтернету і лише через кілька годин подумав. Хм, цікаво, як це висвітлює телебачення? Відбувся зсув. На початку 2000-х стало очевидно, що великі громіздки телевізори Sony, як мій, були приречені. Скрізь екрани ставали не тільки дедалі тоншими, а й більшими. Однак я не поспішав мати великий екран з кількох причин. По-перше, через лінощі. По-друге, бо довелося б переставляти та наново збирати книжкові полиці. По-третє, якість зображення на ранніх плоских екранах все ще була розмита і нечітка. І по-четверте, і це, мабуть, головна причина – великі телевізори погано виглядають. В історії людських технологій було мало винаходів, чия вроджена потворність та грубість форми так суперечили всьому, що ми називаємо затишком. Спробувати вписати великий екран у домашній інтер'єр, щоб він виглядав доречно, майже неможливо. Це ніби ваше життя встановили моноліт із фільму «Космічна одисея» 2001 року, який абсолютно не враховує вашу людяність та смак. Чорний мінімалістичний ящик на стіні перекреслює ваші весільні фотографії в рамках, ліпнину на стелі, вашу колекцію мистецтва та кімнатні рослини. Єдина ситуація, в якій телевізор хоч якось виглядає, це будинок, збудований після 2008 року, де вже врахували дивні розміри сучасних екранів. І навіть у тому випадку, коли бачиш такий телевізор, здається, що потрапив до спальні Муамара Кадафі. Муамар Кадафі, міжнародний діяч, диктатор Лівії в 1969-2011 роках, також один з найбагатіших людей усіх часів. З іншого боку, приємно, що зображення більше не виглядає помаранчевим і розмитим, як на старому Sony, і тепер можна дивитися програми в правильному співвідношенні сторін. У 2008 році я зламав ногу і не міг користуватися своїм старим кабінетом, тому встановив потужний Wi-Fi по всьому будинку, і з того часу телевізор у старому стилі перестав для мене існувати. Незабаром я засвоїв усі сучасні тенденції перегляду, загальні для більшості з нас. Перегляди марафонами, перегляд на ноутбуці, скачування торрентів, пристрасть до серіалів, запис відео на цифрові пристрої, Netflix та перегляд ганебного задоволення. Наприклад, канадська версія Приходьте повечерити зі мною. Не можу насититися цим шоу. Приходьте пообідати зі мною. Британське реаліті шоу. Але також, на цих змін, цікаво було спостерігати, як телебачення еволюціонує у нову форму мистецтва. Це пророкував Маршалл МакЛуен. Коли нова технологія витісняє стару, вона звільняє застарілий носій, який може стати мистецтвом. І тут з'явилися клан Сопрано, Пуститися берега, Дроти та інші шоу, які по суті є фільмами завдовжки 50 годин і є раєм для талановитих акторів. Можливо, саме цей перехід до довгих форматів телебачення викликав найбільше зміни у творчій культурі останніх десятиліть. Я зауважив, що тепер люди обговорюють серіали, як колись обговорювали романи. На якому розділі ти? Чи такий-то персонаж не чудовий? Ти дивишся новий сезон? Ти подивився все за одну ніч? Наша увага в довгостроковій перспективі переключається на новий формат. Я намагався відвести свій старий Соні у пункт утилізації, але дорогою наїхав на лежачого поліцейського, і пластиковий корпус телевізора розлетівся на тисячу шматочків, схожих на кукурудзяні пластівці. Телевізор простояв у своєму куточку вітальні близько 16 років. Коли я запитав про можливість переробки його електронно-променевої трубки, мені відповіли – ні, ми не приймаємо телевізори. Збентежено я поїхав, і невдовзі мене зупинив вуличний хлопець зв'язком, запитавши, чи не хочу я, щоб він подбав про телевізор. Мені соромно, але я погодився і дав йому 20 доларів. Він усміхнувся і сказав, що не збирається витрачати гроші на наркотики, а натомість купить собі сендвіч і подивиться 3D-фільм. Це була остання радість, яку мій соні приніс світу. проповідник та його коханка. Вони познайомилися на сайті для секс-знайомств в інтернеті. Вони домовилися про секс без зобов'язань, де правило було простим, жоден із них не знав, хто інший і які у них здібності. «Повинна відмітити», – сказала Бренда, розшукуючи колготки в мотелі, «для сексу без зобов'язань це було страшенно гаряче». «Ти так часто робиш». Бренда дивилася на нього. «У рамках овуди для таких зустрічей не можна ставити подібні питання». Вона нахилилася, щоб знайти туфлі, що опинилися під ліжком. «Але я хочу дізнатися більше про тебе!» Бренда застигла. «Стоп! Мене звуть Барі!» «Чорт!» Він зачепив її хоча б на мить. «Добре, Барі, чому тобі треба дізнатися про мене більше?» «Бо ти особлива!» «Правда?» «Так!» «І що ж робить мене такою особливою?» «Погляд у твоїх очах у самому кінці. Там було щось особливе!» Нісенітниця. «Не віриш, то не вір!» сказав Баррі, потягнувшись за сигаретами. «Ти палиш? Ніхто зараз не палить!» «Я не ніхто!» «Дуже дотепно!» «Хочеш?» Бренда засумнівалася. «Гаразд, чому б і ні!» Вона закурила, знаючи, що не варто було, що їй треба було схопити одяг, і якщо потрібно, одягнутися просто на парковці. Натомість вона запитала. «То що ти хочеш про мене дізнатися?» «Почнемо з твого імені!» «Бренда!» «Добре, Брендо, розкажи, у що ти віриш типу в Бога і таке інше? Звісно, якщо про це твої думки. Думаю, Бог помилився, створивши людей. У цьому нічого оригінального. Дуже мило. А як щодо тебе? То що, тепер ти хочеш дізнатися про мене більше? Ой, де пішов ти? Вони покорили ще трохи. Бренда сказала. Я не курилася зі школи, я так і не зрозуміла цигарки. У якому році ти закінчив школу? Запитала вона. Так ми ж ровесники. «Боже мій, хіба це не хвилююче?» – воно загасила цигарку. «Мені час, де мій другий черевик?» «Зустрінемося знову». Бренда зволікала, а потім сказала. «Добре, у той же час і в тому ж місці за тиждень». «Добре». Ось так, місяць за місяцем, Барі і Бренда зустрічалися раз на тиждень. І щоразу Барі розпитував Бренду ще трохи. І попри здоровий глуст, Бренда ділилася з ним шматочками свого життя. При цьому він сам майже нічого про себе не розповідав. Але принаймні, думала вона, вона ніколи не ділилася з барі своєю найбільшою таємницею, тією, що змінила б усе між ними, і зовсім не в той бік, у який хотілося б Бренді. Поступово їхні щотижневі зустрічі стали довгоочікуваною подією тижня для Бренди, і ось одного дня вона подивилася у вікно і побачила, що персикове дерево знову зацвіло, як уперше, коли вони познайомилися. Вона усвідомила, що вони з Барі були без зобов'язань уже цілий рік, і що це більше не просто зустрічі заради задоволення. Вона закохалася в нього, хоч і сумнівалася, що він відчував те саме. Усвідомлення її нерозділеного кохання наповнило сенсобренди солодким болем, адже мало що робить нас такими самотніми, як нерозділене кохання. Незабаром Бренда зробила те, що, як вона знала, не слід було робити. Вона зізналася Барі, що закохана в нього. Вона приготувалася до найгірших відповідей, та його реакція просто приголомшила її. Якщо хочеш проводити більше часу зі мною, приєднуйся до моєї пастви. Я проповідник. Що? Те, що чула. Я проповідник. Бренда сказала, що їй потрібно у ванну. Насправді їй просто потрібно було виграти трохи часу. Вона вімкнула кран, щоб здавалося, ніби вона зайнята, а сама міркувала, чи зможе вона витримати роль прихожанки у його пастві. Справа в тому, що її головна таємниця полягала в тому, що вона сама була проповідницею. Для такої ситуації не було жодних правил, але Барі інтуїтивно вловив її духовну енергію. Коли вона вийшла, Барі вже був повністю одягнений. Вона сказала, що згодна приєднатися до його пастви. Барі відповів, «Тоді побачимося у неділю вранці, об 11 -тій. Він дав їй адресу і пішов. У неділю Бренда прийшла до досить милої церкви, яка, можливо, була надто близько до з'їзду з шосе для її смаку, але могло бути і гірше. Барі не тільки був проповідником, але, й сюрприз, мав дружину й дітей, про що вона ніколи не говорила з ним протягом року їхнього перебування в стосунках сексу без зобов'язань. Дружина Барі була доброзичливою, її неможливо було ненавидіти, і вона радо прийняла Бренду в церкві. Після служби, коли парафіяни зібралися внизу в церковному підвалі, щоб привітати бренду, вона роздумувала над своїм помилковим рішенням серед поганого освітлення, релігійних листівок, прикріплених до коркової дошки, картопляного салату, схожого на салат з сальманелею, і страшного піаніно. Того тижня бренда не пішла на зустріч з барі у звичайний час і місце, а також не повернулася до його церкви. Коли вона пропустила третій тиждень, Барі зателефонував їй: Свідки у тебе мій номер Барі?" Правило таке, що тільки я дзвоню тобі. Не прикидайся до Бренда. Хіба важко знайти чийсь номер? Просто приходь до церкви і на наші щотижневі зустрічі. Ти так багато для мене значиш. Ти навіть не можеш уявити. Чи зможеш ти знайти у своєму серці бажання приєднатися до нас знову? Бренда знайшла бажання в своєму серці, і вони з Барі мали палки секс посеред тижня, а потім відвідала недільну церкву, але вона все ще не розкрила свою таємну ідентичність проповідниці. І ось одного суботнього дня Бренда йшла в центрі міста, щоб повернути куртку, яка не підійшла за розміром, і біля магазину стала свідком аварії. Її проповідник збив колі, проїжджаючи повз на своєму новенькому позашляховику GMC Yukon XL Denali, салон якого був просякнутий запахом парфумів його дружини. Бренда підбігла і схопила собаку на руки, коли проповідник вийшов з машини. Він сказав, Бренда розслабся, це лише собака. «Що значить лише собака?» «Це собака, у нього немає душі, не хвилюйся про це!» «Це не воно, це вона, і її боляче!» Собака померла у бренди на руках, і вона розлюбила Баррі. Вона подивилася на нього, її щоки стали буряково-червоними, і сказала «Я йду». «Звідки йдеш?» «З твоєї церкви, від тебе, і я впевнена, що ти не знав, що я проповідниця». «Проповідниця? Не будь дурепою!» «То йди і будь проповідницею сама, якщо ти така сердита. Побачиш, чи буде мені до цього діло». Його ставлення ще більше налякало Бренду. «Я і зроблю. До речі, як проповідниця, я маю три офіційних бажання, жодним з яких я ще не скористалася. Я збираюся використати одне з них зараз». Баррі був поблажливим. «Просто зроби це». Він сів в позашляховик. Бренда подумала, що якщо її кохання має померти, то мають померти й інші види кохання. Там, на тротуарі, до деякого здивування перехожих, вона вигукнула Ось моє бажання номер один. Віднині всі батьки на всій землі перестануть любити своїх дітей. Барі був на середині переповненого людьми кварталу, і його вікна автоматично зачинилися, коли він почув ці слова. Що? Він зупинив свою автівку. Відтепер усі батьки перестануть любити своїх дітей. Точно, ага, добре, неважливо, сказав Барі і поїхав геть. Перше бажання Бренди як проповідниці здійснилося. Всі батьки у світі перестали любити своїх дітей. Нічого драматичного не сталося. Спочатку. Насправді світ взагалі не дуже змінився. Наприкінці першого дня почалися лише повільні, майже непомітні усвідомлення батьків, незалежно від віку їхніх дітей. Відвести вас на ігри та спортивні заходи? Нехай щастить! Сідай на автобус, ми з твоїм батьком поїдемо поплавати з маскою і трубкою!» Таке відчуття, що я нянчуся з чужими монстрами. «Навіщо мені дзвонити дітям? Все, що вони будуть робити, це скиглити про своїх дружин і вимагати у мене грошей». «Випускний? Велика справа. Люди роблять це постійно». «Не голодна? Ну і добре. Не їж свою кляту вечерю. У мене справі важливіше, ніж контролювати твій раціон». На другий день люди залишали намовлят на порозі церкви. На третій день були скасовані всі батьківські збори на землі. На четвертий день вагітні жінки заповнили всі коктейль-бари країни. Світові лідери скасували День матері та День батька. П'ятий день ознаменував золотий вік нянь, оскільки батьки просто хотіли кинути своїх дітей, тож няні могли назвати будь-яку ціну, яку хотіли. На шостий день бездітні люди формували натовпи, щоб протистояти батькам, які перестали дбати про життя своїх дітей. Закон говорить, що ви повинні піклуватися про своїх дітей, ви не можете просто випустити їх на вулиці, як безпритульних собак. Не можемо. У будь-якому випадку там багато їжі, багато банок на півфабрикатів повсюду. Хіба важко відкривати їжу в Бляшанці? І, я не знаю, вони можуть грати у відеоігри до нескінченності, а якщо вони починають скиглити чи скаржитися, то можуть спати на матраці в підвалі. Як ви можете бути такими безсердечними? Знаєте що, відчепіться. Мені треба йти на тренування зі спінінгу. Звісно, Баррі та його дружина перестали любити своїх дітей, хоча Баррі не очікував, що прокляття Бренди виявиться справжнім. Він думав про те, яке це дивне відчуття – перейти від палкого кохання до того, що він чи вона не має до нього чи неї жодного стосунку. Коли справа дійшла до проповіді того тижня, він виявив, що проповідує про важливість любові громаді, яка складається лише з небатьків. Усі люди з дітьми зачинили своїх дітей за дверима, а самі залишилися вдома, готуючи яєчні по-флорентійські на сніданок. Не батьки були розлючені. Вони не знали, що робити, бо якби вони самі піклувалися про всіх цих новоявлених дітей чи немовлят без любові, то це зробило б їх де-факто батьками. А через прокляття бренди, як тільки вони стануть батьками, вони одразу втратять будь-яку здатність любити своїх нових дітей. Не було ніякого способу обійти це. Це була справжня пастка 22. Пастка на дурні. Перший і найвідоміший роман американського письменника Джозефа Геллера. Вираз «Пастка-22» став означати абсурдну безвихідну ситуацію. Наприкінці наступного тижня Баррі зателефонував Бренді і сказав, «Гаразд, ти отримуєш привілеї сказати, я ж тобі казала. Вибач, що я був таким козлом, коли приїхав собаку. Тепер ти щаслива». «Я хочу, щоб ти зрозумів, що ти зробив зі мною. Ти поїхав на своїй автівці, що вбиває планету, а я сиділа буквально в канаві, і все тому, що тобі начхати на те, чи є у собак душа, чи ні». «Брендо, будь ласка, просто відмовся від свого бажання. Ти висловила свою думку. Ти хочеш, щоб я благав?» «Ні, я не така жорстока, як ти, що вбиваєш тварину і нічого не відчуваєш». «Брендо, будь ласка, відміни своє бажання». Я можу це зробити, лише загадавши інше бажання. А тепер я хочу, щоб усі діти теж перестали любити своїх батьків. Ти сука. І так всі на землі, незалежно від віку, перестали любити своїх батьків. Наслідки цього були більш прихованими, адже так заведено, що діти від природи невдячні своїм батькам, відчувають, що мають на них право і сприймають їх як щось належне. Молодші діти продовжували нити і поводитися погано, як завжди. Але старші діти зі старшими батьками перестали писати їм електронні листи. По всій планеті мільйони людей покинули роботу, яку вони обрали, щоб догодити своїм батькам. Виробники вітальних листівок збанкрутували, а мільйони дітей вбивали своїх батьків, щоб прискорити отримання спадщини. Суди по всьому світу були завалені справами про вбивства. Баррі зателефонував Бренді. Ти виграла. Знову. «Справа не в моїй перемозі. Справа в тому, щоб ти зрозумів, що ти зробив зі мною і що ти зробив з тим бідулашним собакою, якого ти переїхав. О боже, я не можу повірити, що ти досі про це говориш!» Бренда зітхнула. «Ти справді козел!» А потім в один момент вона сказала. «Я бажаю, щоб всі на землі перестали любити інших!» Її бажання здійснилося і не залишилося жодного бажання, щоб його скасувати. Світ перетворився на планету одинаків, планету вона бомбарів, відлюдників і затворників, людей, приречених на самотність без можливості усамітнення, на світ без надії. Добре, подумала Бренда, мені це подобається, тепер усі знають, як це бути мною. А потім вона провела решту дня в інтернеті. 5149 днів тому. Авіаподорожі після 11 вересня. Я пам'ятаю, як вилітав з Хитро в середині 2000-х років. Це був післяобідній рейс до Канади. І в зоні контролю безпеки не було жодного пасажира. Приємна несподіванка. Однак, кладучи свою ручну поклажу на стрічку конвейера, я відірвав свій нігуть на великому пальці, відламавши широку смужку верхівки. І раптом опинився в тому чарівному стані, коли я міг або а. відгристи відламану частину нігтя, найімовірніше, вирвавши шматок нігтя в кутку і спричинивши таким чином величезну кровотечу, печіння і каліцтво, яке могло б тривати тижнями. Або б. бути дорослим, почекати ще трохи і, можливо, знайти якийсь пристрій для безпечного видалення шматка нігтя. Це був дуже складний вибір, щось на кшталт зефірного тесту з відкладеним задоволенням. Як ми всі знаємо, природа запрограмувала людину завжди обирати варіант А, навіть якщо це найдурніший вибір. І що ж я зробив? Я спробував бути дорослим, а потім мене осяяло. Після того, як моя сумка пройшла через сканер, і я стояв босоніж на гумовому покритті підлоги, місце, яке співробітники служби безпеки називають грибницею. Я звернувся до чоловіка по той бік конвеєра. «Це дивне прохання, але справа в тому, що я щойно відірвав шматочок нігтя на великому пальці, але він все ще прикріплений до нього, і я знаю, що якщо я видалю його зубами, це перетвориться на нечестиве криваве болюче місиво. Чи немає у вас? Я не хочу ставити нікого і нічого під загрозу безпеки, чим я міг би відрізати ніготь». Перевіряючий лагідно посміхнувся мені, а потім запропонував пройти з ним по інший бік зони безпеки. Коли ми опинилися там, він підійшов до синього пластикового сміттєвого бака на 44 галони і зняв кришку, відкривши десятки тисяч конфіскованих манікюрних ножиць. Гаразд. Таке не кожен день побачиш. Я хочу сказати, що там було так багато кусачок для нігтів в одному місці, десятки тисяч, я, чесно кажучи, відчував себе так, ніби з ковчега зняли кришку у фільмі «У пошуках втраченого ковчега» і вибрали мене, щоб подивитися на його вміст. І що, можливо, моє обличчя розплавиться за кілька хвилин. Потім я згадав про свій нігодь великого пальця. Чорт, це було боляче. Я поставив запитання. Як ви думаєте, чи є тут кусачки для нігтів, які виглядають, можливо, більш гігієнічно, ніж інші? Ми обидва обшукали верхній шар кусачок для нігтів, і мій новий друг вибрав нешкідливу пару, яку можна знайти в будь-якій місцевій аптеці. Він простягнув їх мені. Спробуйте ці. Добре. Клац-клац. нігтьову катастрофу усунено. Дуже дякую, сер. Нема за що. Приємного польоту. Незабаром виповниться 15 років після 11 вересня, а літаків у повітрі більше, ніж будь-коли. Це приємна несподіванка, адже 12 вересня 2001 року здавалося, що старий спосіб життя закінчився і в майбутньому все менше людей наважиться літати. З точки зору екології, більша кількість людей, які літають, ніж будь-коли, є катастрофою, але з точки зору соціальної згуртованості, активні авіаперельоти – це велике полегшення. Після 11 вересня я здійснив книжковий тур 42 містами. Першим містом був Медісон, штат Вісконсин, де я застряг на 5 днів. Я намагався зробити ламанат з лимонів і подумав, який чудовий шанс по-справжньому добре подивитися на багату архітектуру регіону Френка Лойда Райта. Але я помилився. Будучи канадцем, я не мав права орендувати машину, бо міг би спробувати доїхати на ній до кордону. Тож я застряг у Медісоні, штат Вісконсен на 5 днів. Коли польоти в Сполучених Штатах нарешті відновилися, я зазвичай був одним з небагатьох людей в літаку. Приблизно три тижні. А коли приносили їжу, замість столового срібла столовими приборами були прозорі пластикові пакети, наповнені білим пластиковим посадом на кшталт того, що можна купити у Вендіс. Як сумно і гнітюче. Цей пакетик з пластиковою ложкою, ножем і виделкою став хайку, що виражає один з найгірших моментів життя людства. Мої думки помчали до часів, коли у Люфтганза в першому класі до 11 вересня подавали стейки з ножем, у якого рукоятка була з оленячого рога. але лезо можна описати тільки як точне зубчасте полотно, що нагадує мініатюрну ножівку. Таким ножем легко можна було розрізати підводний оптоволоконний кабель. І ось раптом це – пластиковий набір столових приладів з Вендіс. Іноді я відчуваю себе персонажем 451 градус за Фаренгейтом. Тільки замість того, щоб пам'ятати цілий роман, моя робота полягає в тому, щоб пам'ятати спосіб подорожувати, який швидше за все зник назавжди. І це нормально. Але здебільшого мої думки мадрують далеко-далеко в майбутнє. У 30559 тисяч рік коли якийсь вид, що витіснив людей, купається в смітнику десь за межами Лондона і знаходить 44-галонний контейнер, наповнений кусачками для нігтів з нержавіючої сталі. Їхні мініатюрні копита, мабуть, росли з неймовірною швидкістю. Можливо, вони були марнославні і використовували ножиці для стрижки копит лише один раз перед тим, як викинути їх. Можливо, косачки для копит були заражені, як переносник масової чуми, і місцевий шаман закликав своїх підлеглих зібрати їх для якогось жертвоприношення. Ось у чому річ. Ці ножиці – екологічна катастрофа, безпосередньо пов'язана з 11 вересня, але дуже далека від нас. І більш того, як ви пояснюєте 11 вересня? Як ми коли-небудь пояснемо це? ПЛАНЕРУВАННЯ Минулої ночі я подивився фільм «Аеропорт» 1970 року. Пасажири в сценах аеропорту перевозили старомодний багаж, яким колись користувалися ваші бабусі та дідусі. Товсті прямокутні валізи «Самсоніт» з одинарними ручками. Дивлячись на цей застарілий багаж, можна було злегка здригнутися, наче дивитися, як людина 80 з чимось років щищає мокрі сніг лопатою. Люди справді так робили? Як додатковий бонус, пасажири, які не мали при собі багажу, курили, рідко коли 1970 рік здавався таким далеким. Загалом, це було схоже на 16-те століття Брейгеля-старшого, ніж на Америку Річарда Ніксона. І це, безумовно, дало зрозуміти, наскільки далеко за останні 4 десятиліття просунулися не лише авіаперевезення, але й авіаційні термінали. Чи можете ви здогадатися, який найбільший фактор змінив дизайн аеропорту за останні десятиліття? Відповідь багаж на колесах, і тому більшість поверхен у сучасних аеропортах стали максимально гладкими і рівними, без нерівностей і зазорів. Безшовна площина гарантує, що транспортування вашого багажу буде одночасно тихим і стильним. Гладкість допомагає визначити сексуальну привабливість аеропорту, це протилежність вашому повсякденному життю, і невпинна плавність надає більшості аеропортів тону, що межує життям після смерті. Іноді заклинання безперебійної роботи аеропорту розвіюються, і ми повертаємося у повсякденність. Для мене це відбувається щоразу, коли я відвідую зал очікування внутрішніх рейсів авіакомпанії Air Canada в міжнародному аеропорту Ванкувера, де архітектор вибрав грубі горбисті шматки для підлоги. А будь-що на колесах, чи то скромна ручна поклажа, чи то візок для прибирання ReberMade звучить як слон кімба, що розлютився. Жінки, які живуть в індустріально розвинених країнах, частіше падають і ламають стегна, ніж жінки в менш індустріально розвинених країнах. Десятиліттями цю тенденцію пояснювали якимось недоліком у раціоні харчування західної жінки, або довготривалим накопиченням токсинів, або якимось екзистенційним провалом сучасності. Справжня причина, як виявилося, не має нічого спільного з цими уявленнями. Ми в західному світі ходимо майже виключно по рівних гладких поверхнях. Через це м'язестабілізатори в гомілково-стопному суглобі та гомільці залишаються здебільшого нерозвиненими. Тому, коли виникає перешкода, м'язи та рефлекси, необхідні для її подолання, не спрацьовують, і людина спотикається. Ось так просто. Можна багато чого сказати про прогулянки на природі, і справа не лише у свіжому повітрі. Сегвеї – це приголомшливо. Кожен, хто коли-небудь користувався ним, підтвердить це електросамокат, різновид дециклу, який винайшов американець Дін Кеймен. Річ у тім, що сегвеї – це як літаючі мрії. Ви просто думаєте про те, щоб кудись поїхати, і вони доставляють вас туди без особливих зусиль і не вимагають ніякого навчання. Використання їх схоже на ходьбу або біг, але без усіх нудних деталей. Сегвей зробив це. Це, мабуть, найкращий продукт, який коли-небудь був знищений неосвіченими споживачами та регуляторними органами. Це велосипед, це автомобіль, це мотоцикл. За відсутністю галочок ми оголошуємо цей продукт таким, що не підлягає ліцензіюванню. Я підозрюю, що в майбутньому, коли енергетичний і шумовий тиск стане надто великим, люди знову відкриють для себе сегвеї. Але я сподіваюся, що вони назвуть його якось по-іншому і випустять у світ більш розумно. Кілька років тому я відвідав Остін, штат Техас, де сегвеї легалізовані на вулицях. Люди використовували їх для повсякденного життя. До речі, про футуристичність. Забудьте про літаючі автомобілі. Сегвеї – це воно. Минулого року я подорожував потягами по всій Європі. І для мене, як для людини, яка походить з місця, де немає ні потягів, ні місць, куди можна було б поїхати, європейські подорожі потягами ніколи не втрачають відчуття безперервної міжнаціональної плинності. Магії подорожі з однієї країни в іншу, на вершині континенту, відполірованого, як Тераццо, Фітроу, Схіпголі чи Давінчі. Азети, журнали, їжа. Сільська місцевість. Хочеш поїхати до Варшави після обіду? Процедурна логістика перетину потягом кордону між Канадою та Сполученими Штатами не поступається поїздці до Східної Німеччини в 1960-х роках, тоді як чотири перетини кордону під час невеликої подорожі Європою не є чимось особливим. Я ніколи не сприймаю це як належне, але моє враження від європейців таке, що вони сприймають це як належне, а також те, що це може закінчитися. Навесні я кілька разів їздив залізничною лінією Таліс між Нідерландами та Францією. І коли фотографії нещодавнього запобігання нападу з використанням зброї потрапили в інтернет, я зловив себе на думці. О, так, характерна бордова обивка вагонів Таліс, Легке запаморочення від того, що випив на півчашки кави більше, ніж слід. Забруднений та пошарпаний екземпляр Ле Фігаро. Намагаюся зловити хоч якийсь 3 сигнал. Жух! У західній культурі мало утопій. Випускний бал, два тижні на Гавайях, Голівуд, вихід на пенсію. Але всі ці утопії руйнуються. У когось є випускний бал, а потім все закінчується. А авіа та наземні подорожі без наслідків стають дедалі більш секюритизованими та позбавленими легкості. Математика виходу на пенсію робить її мрією, яка з кожним днем стає все більш віддаленою. У той час, як ми озброюємо фізичний світ, лише Голлівуд у союзі з інтернетом зберігає певну владу над створенням відчуття чогось, що виходить за межі нашої щоденної реальності. Коли ми озираємося на сьогодні з перспективи кількох десятиліть у майбутньому, я підозрюю, що ми будемо думати про нього як про епоху легкості. І що в цьому поганого? Примітка. Я писав цю статтю під час польоту до Схібгола. Через три хвилини після приземлення двоє охоронців на сірих сегвеях безшумно наздогнали мене, потім завернули за ріг і зникли з поля зору. Момент був трохи хвилюючим, наче я побачив двох птахів, які перебувають під загрозою зникнення в дикій природі. Класова війна Отже, я в Берліні і маю вилетіти до Лондона рейсом Люфтганза о 18.10, але у мене призначена зустріч, тож я шукаю пізніший рейс і дізнаюся, що пізніших рейсів Люфтганза немає. Хто ще літає до Лондона? Відповідь – Рейнейр. Але зачекайте, я ніколи не літав з ними, і хіба це не вони літають стоячи, щоб вмістити більше людей у літак? Звісно, що ні. Та й що взагалі може піти не так під час такого короткого перельоту? Тож я купую квиток онлайн і їду в колишній східно-німецький аеропорт Шенефельд. Але щось не так. Будівля аеропорту дивовижним чином перенеслася в часі на початок 70-х років і зазнала чимало руйнувань на своєму шляху. Я потрапив у інший просторово-часовий континуум? Нічого страшного. Я можу уявити, що навчаюся в старших класах школи за програмою обміну. Це буде весело. Однак виявляється, що я купив онлайн-квиток не на той день. Чорт. Тому я купую новий квиток на стійці аеропорту і прямую до виходу, обережно обходячи засмаглих мандрівників і блискучі калюжі блювоти. Пам'ятай, Дагу, що середня школа – це пригода. Я підходжу до воріт, але з моїм квитком щось не так. Моя німецька недостатньо хороша, щоб зрозуміти, в чому проблема. Мені кажуть сісти у відгородженій зоні і… неважливо. Читай свою газету, намагайся в усьому бачити радість. Потім лунає оголошення «Meine damen und heren!» Це час посадки, і раптом у залі настає тиша, і всі дивляться на мене з ненавистю в налитих кров'ю, понівечених випивкою очах. Що? Потім я прислухаюся і з'ясовую, що це пасажири, які проходять передпосадкову перевірку в Rainier Business Plus. А це я? Тож тиха кімната, заповнена, мабуть, двома сотнями людей, дивиться, як я встаю, отримую свій посадковий талон і заходжу на трап літака. Що ж, це було незручно. Потрапивши всередину, я, як не дивно, розчарований тим, що сидіння не розташовані у вигляді вертикального саркофага. Це було б круто. Але натомість мені показують на моє місце бізнес-плас, яке знаходиться у вихідному ряду над крилами. Сидіння звичайне, але переді мною є добрі 6 футів простору. Непогано. Як і будь-хто, я ненавиджу відсутність простору для ніг. Однак ціна за мій комфорт полягає в тому, що я мушу витримати 30-хвилинний парад ненависті та огиди, коли повз мене проходять інші пасажири, які не належать до класу «Бізнес-Плас», бурмочучи мені в потилицю вкрай недоброзичливі речі. Нарешті двері спереду зачиняються, і я бачу, що літак повністю заповнений. Усі місця, окрім мого ряду шести крісел, залишилися тільки для мене. Джентльмен з ряду переді мною намагається розумно розміститися на одному з цих місць, але стюардеса жорстко відчитує його, щоб до болю ясно пояснити, що ці місця призначені виключно для використання клієнтами «Бізнес Плас». У мій бік летять нові лазерні промені ненависті. Літак злітає. Що в повітрі? Безкоштовне вино, безкоштовні журнали, вибір гарячих страв. Насправді це дуже приємно, і час минає швидко, і перш ніж я усвідомлюю це, ми приземлилися в аеропорту Станстед ще одному аеропорту, якого я ніколи не бачив раніше. Після довгої пішої прогулянки я дістаюся до багажної каруселі, не зазнавши при цьому жодного зауваження від моїх попутників з Рейнейр. Опинившись біля каруселі, я дійшов висновку, що Станстед це не тільки аеропорт, скільки Бургер Кінг із в'язницею при ньому. Через годину я знаходжу свою валізу, ловлю таксі, і моя незапланована вправа соціальної мобільності добігає кінця. У готелі я дивлюся на різницю в ціні за моє місце – близько 50 євро. Що саме в бізнес-класі викликає найдивніші та й найглибші класові реакції, які ми переживаємо протягом року. У мене є припущення, що авіакомпанії роблять все можливе, щоб ті, хто не сидить за блакитною завісою, були повністю в курсі того, що відбувається за нею. Деякі перельоти в бізнес-класі приголомшливі, як, наприклад, на Emirates A380 з Дубая до Нью-Йорка, де пасажири – в основному експати, що повертаються або відправляються на піврічні відрадження в закритих комплексах. Усі напиваються, але з різних причин. Вони також мають відмінний Wi-Fi, але є щось дивне в тому, щоб користуватися інтернетом, коли карта польоту показує, що ви прямо над Багдадом а потім ви над Румунією. І потім ваші думки несуться до нещасної Малайзія-Ейрлайнс. І щоб відволіктися, ви починаєте дивитися кліпи Дюран-Дюран 83-го року на YouTube. Мається на увазі збиття бойних 777 біля Донецька російськими військами. Бізнес-клас на KLM – це практичність без надмірностей. Вам дають один напій, гарячу їжу, а потім більше нічого. Якщо ви попросите хоча б крекер після цього, вони подивляться на вас із таким виразом обличчя, яке важко описати. Щось на кшталт. Так ти думаєш, що краще за всіх інших на цьому літаку, так? Звичайно, не всі бізнес-класи однакові, але навіть писати про класове розшарування в літаку якось незручно. Начебто цього не повинно існувати, ніби ми в США 1800 року обговорюємо рабство і це якось вважається нормальним. Якщо заглибитись ще далі, саме поняття перельотів викликає деяку незручність. Це екологічний злочин. Цього не має бути. У майбутньому я сподіваюся, що залишиться лише один клас. Клас Пропофол. Ви сідаєте в літак, вам вводять Пропофол, ліки від яких помер Майкл Джексон, і ви прокидаєтеся вже в пункті призначення кому потрібні класи, коли є повне забуття. Число Пі Винахід гамбургера був способом уніфікації корів. Беріть будь від будь-якої кількості тварин, але сподіваємося з корів. Перемелюйте це, і раптово у вас з'являється однорідний шматок яловичини – котлета для гамбургера. Так само людство взяло час, яким вони колись сприймалися, і перетворили його на секунди, хвилини та години. Одна секунда – це, по суті, тимчасова котлета, або тривалість 9 мільярдів 192 мільйони 631 тисяча 770 періодів випромінювання, що відповідають переходу між двома надтонкими рівнями основного стану атома Цезію-133. Романтично. Сучасна культура з 1900 року зводиться до невпинної уніфікації всього, що можна уніфікувати. Побічні продукти свиней перетворюються на ходдоги, кава – в капсули Неспресо, сміттєві облігації – в хедж-фонди. У дусі дослідження я запитав, що ж тоді уніфікує гроші? Середньостатистична людина із середньою освітою використовує 3000 тисячі слів на день, але здатна розпізнавати близько 20 тисяч. Але коли мова заходить про послідовності та числа, коли слово перестає бути словом? Чи є алфавіт сам по собі словом? Ми всі його знаємо, він має бути. Чи є послідовність 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 словом? Ми знаємо, що мільярд – це слово, але чи є мільярд 1 словом? Мій шкільний вчитель математики давав нам додатковий бал, якщо ми запам'ятаємо число пі до 10 знаків. І, звичайно, ми все це робили. Так що, чи 3,14159265358 є словом? І якщо так, чи є воно іншим словом, ніж пі до 9 знаків? Кілька років тому я прибирав в старому приміщенні будинку і знайшов у середині іржавої банки з фарбою полотняний мішок, сповнений срібних монет, канадських срібних 10 десятицентовиків до 67-го року, а також різноманітних старих американських монет. Я не знаю, як це знайти скарби, але це напевно схоже на знаходження іржавої банки з фарбою повної монет. Я згадав про це по телефону матері, і вона сказала, «Привези їх прямо зараз, ти вже їх сортував?» «Так». Склади їх всі назад у банку, я хочу відсортувати їх тут. Я приїхав до неї, і у неї був готовий магніт, щоб допомогти із сортуванням. Срібло не магнітиться. Це була моя перша вечірка з сортуванням грошей у дусі Скруджа Макдака. Загальна вартість монет становила 2100 доларів. Якби мій бухгалтер зателефонував і сказав, що знайшов податкову знижку на 2100 доларів, я був би в гарному настрої, але це не відчувалося б як скарб. Хороші бухгалтери повинні ховати мішки зі знижками по всьому вашому будинку. Уявіть радість, яку вони могли б принести людям. Тривога про гроші – одна з найгірших тривог. Це схоже на синдром замкненої людини, за винятком того, що ви все ще рухаєтесь і щось робите. Ваша голова горить. Якщо інші люди не мають проблеми із грошима, це дратує, бо нагадує, що ви обмежені в способах вираження своєї волі у світі, а вони ні. Тривога про гроші злить, тому що це змушує вас думати про час, Скільки доларів на годину, яка зарплата на рік, скільки років до пенсії? Тривога про гроші змушує вас робити нескінченні математичні обчислення в голові. А більшості людей математика не подобалася у школі, і вони не люблять її зараз. Люди робитимуть дивні речі за дивні суми грошей. На відкритті однієї з моїх виставок у Ванкувері організатори фандрайзингу запитали, чи люди можуть щось робити, щоб заробити купон на 10 доларів у Starbucks, одного зі спонсорів виставки. Я виклав стопку червоного Лега у 20-футову смугу і назвав її «вогненою доріжкою з Лего». Не можна було отримати купон, поки не пройдеш босоніж. Це було досить популярно, але потім ми помітили, що якщо покласти менше Лего, іти по ньому було набагато болючіше, що робило його ще приваблювішим. У цьому є маркетинговий урок. Я не мормон, але захоплююся мормонізмом як релігією. Вони досягають успіху, одягаються красиво і не здаються нав'язливими. Мені вони також подобаються тому, що вірять, що два аспекти відрізняють людину від решти у Всесвіті – вільна воля і сприйняття часу. Думаю, це вдало підбуває підсумок основного аспекту людства на Землі, і, можливо, це і є основою філософії. Я почав думати, що, можливо, гроші – це кристалізація, чи точніше, уніфікація часу та вільної волі у ті речі, які ми називаємо доларами, фунтами, єнами та євро. Гроші примножують ваш час. Вони також розширюють вашу свободу волі та збільшують кількість речей, які ви можете робити. Великі переможці лотереї виграють не 10 мільйонів доларів, вони виграють 10 тисяч людей років часу, щоб робити майже будь-що, що завгодно на Землі. Несподівані доходи – це як версія кристалічного методу для часу та свободи волі. Час та свобода волі. Я вже згадував це раніше, але це правда. Якщо ви запитаєте людей старших за 50, чому вони віддали б перевагу? Більше часу або більше грошей? Майже кожен вибере час. Але щоб вони обрали, якби могли вибрати між великою кількістю грошей та більшою свободою волі? Ми знаємо відповідь на це питання. Це називається Скандинавія. Велике змивання грошей 2016 року Минулого тижня я робив колаж, у який входила жертва однодоларової купюри заради мистецтва. Моя подруга, спостерігаючи за цим, зробила нажахане обличчя і сказала «Але уряд може покарати тебе, якщо вони зловлять тебе на знищенні грошей!» Я швидко виправив її припущення. З точки зору уряду, знищена доларова купюра – це купюра, яку більше не потрібно нічим забезпечувати. Нічого б не зробило Міністерство фінансів щасливішим, ніж те, якби люди по всьому світу підпалювали вагони, заповнені грошима. Фактично, такі вогнища були б величезним грошовим подарунком нації. Після цього я почав думати про вагони, наповнені грошима, точніше, про місця у світі, де можна знайти вантажівки з готівкою для спалення. Жодних конкретних вагонів я не міг згадати, так само, як і, скажімо, сховище грошей Скруджа Макдака. Але я знаю, що по всьому світу є, можливо, мільйони валіз, мішків і коробок, заповнених американськими доларами, багато з яких номіналом у сотні. Що, якби всі ці гроші якимось дивом знищили? Несподівано, Міністерство фінансів отримало б, можливо, трильйони доларів, не зробивши при цьому абсолютно нічого. Спочатку ця ідея здалася мені фантастичною, але потім я розвинув її далі. А що, якби уряд оголосив, скажімо, змивання валюти? По суті, він оголосив би, що з 1 січня 2017 року не прийматимуться 100-доларові купюри, надруковані до 31 грудня 2013 року. Люди по всьому світу, які зберігають сотні доларів у шкарпетках, валізах і банківських сейфах, мали б два роки на те, щоб обміняти або витратити ці гроші. Що сталося б? Таке змивання валюти не обов'язково сильно вплинуло б на звичайних людей. Люди, які працюють у пекарнях, викладають у школах або водять таксі, зазвичай не мають валіз, наповнених 100-доларовими купюрами, та й не відчувають особливої симпатії до тих, хто їх має. Але для тих, хто має такі запаси, з'явилося б дворічне вікно для конвертації цих грошей у послуги та матеріальні блага. Проблема в тому, що це виглядає дуже підозріло, коли заходиш у автосалон Mercedes-Benz і купуєш S-клас за 87 тисяч доларів готівкою, або купуєш рідний будинок у Монтоці за мільйони, або яхту, або коштовності, та й будь-що інше. Непомітно позбутися сотень, які скоро втратять свою вартість, насправді вимагало б значної вправності. У найпростішому випадку власники Валіз почали б їсти в дорогих ресторанах, купувати квитки першого класу та насолоджуватися життям протягом цих коротких двох років. Який подарунок для економіки без жодних зусиль. А ближче до кінця змивання могла б відбутися хвиля тисяч доларових чайових у барах і під час приватних танців, але ці доходи довелося б задекларувати і оподатковувати, більше грошей у держскарбниці. Велике змивання валюти дало б економіці США потужний поштовх, подібний до дефібриляції найвищої напруги. Але, звісно, повинні бути кілька правил. Наприклад, не можна було просто прийти до банку зі 100-доларовою купюрою і сказати «дайте мені 5 двадцяток». Коли процес змивання запущено, сотені купюри мали повикористовуватися використовуватися за один раз. Можна було б купити пачку жуйки за 100 доларів, але здачі не дали б, тож краще вже купити жуйок на 100 доларів. Тим часом продавці цих жуйок мали б документально підтвердити походження 100-доларових купюр. Це не так вже й складно. Так само легко уявити, що у багатьох місцях почали б креативно вести бухгалтерію. Проте, навіть з огляду на наймасштабніший разовий витік витрат в історії, величезні суми залишилися б невикористаними. Уявіть собі кількість валіз із готівкою залишених людьми, які вже давно померли. Або людьми, які м -м, сидять у в'язниці і не можуть дістатися до своїх схованок. Звісно, будуть спроби знайти обхідні шляхи. Наприклад, поїхати в Лас-Вегас, купити фішки на мільйон доларів, а потім обміняти їх назад на готівку. Або купити подарункові сертифікати в SAX на 500 тисяч доларів і влаштувати масштабний шопінг. Але такі маневри легко передбачити і так само легко припинити на самому початку. Чи було б таке змивання етичним? Чому і ні? Адже уряд не заявляє, що гроші стають недійсними, він просто каже, що у вас є два роки, щоб їх витратити або обміняти старі 100 доларові купюри на нові. Але хто піде в банк з торбою повною сотень, щоб їх обміняти? Хіба що хтось не дуже розумний? Уряд намагається позбутися зомбі-грошей, що цілком логічно, і водночас провести свою рідну фінансову чистку. Важко уявити, що більшість людей буде висловлювати політичне обурення на підтримку того 1%, у кого є валізи з готівкою. Адже ці люди отримали свої валізи повні грошей завдяки, ну, чому б там не було, що дозволило їм їх заробити. Я впевнений, у них є всі квитанції на кожну купюру, чому б і ні. Фу! Якщо задуматися, гроші – це щось досить огидне, наче виносити в гаманці крихітні покривала з готелів. Тільки бог знає, де ці банкноти побували. Якби це був фільм, тут був би монтажний епізод. Фінансисти з Уолл-стріт, які нюхають кокаїн, і мешканці наркотичних притонів, що знаходять десятку в щілині дивана, приклеєну до стрінгів і шприца за допомогою якогось незрозумілого клею. Але гроші – це весело. Я пам'ятаю, як сидів у лаунжі на даху готелю Intercontinental у Сіднеї, випивав з кількома американцями і розглядав австралійські паперові гроші, які на той час, 10 років тому, були на передовій дизайну банкнот у світі. Вони мали прозоре віконечко, голограми, спеціальний чіп, який активував шоу на смартфоні про кар'єру Ніколь Кідман. Я сказав своїм новим американським друзям, що я з Канади, і що в Канаді була перша в світі банкнота, на якій хтось зображений із сигаретою – Каміла. Роджена Каміла Розмарі Шант, королева Великої Британії, друга дружина Чарльза Третього, короля Сполученого Королівства та ще 14 країн співдружності націй. Вони – серйозно? Я – отак. Це була частина угоди, яку Чарльз уклав із королевою, щоб отримати її благословення на шлюб. Вони – це так вільно і відкрито. Я – мовчки дивуюся людській довірливості. Канада нещодавно позбулася монет у один Пенні. Вони зникли без жодного звуку, і щойно їх не стало, ніхто за ними не сумував. Ніхто навіть не думав про них, а якщо й думали, то в дусі. Слава Богу, що ці кляті Пенні зникли. А потім, минулого місяця, я був у Сполучених Штатах. Купив щось і отримав решту Пенні. Це було схоже на подорож у часі. Чому ви досі користуєтеся цими штуками? Навіщо вони комусь потрібні? Вони існують тільки для того, щоб продовжувати своє існування. В Канаді після скасування пенні з'явилася нова мода – робити підлоги з монет, залитих смолою. Але пенні мають різний відтінок, і коли викладаєш їх на підлогу, вони виглядають не лише як непотрібні монети, які ти ненавидиш, але й набувають того ж пошарпаного вигляду, як у паперових грошей. Найгірше з усіх можливих рішень – бідні підлоги з пенні. Жінки можуть цього не усвідомлювати, але чоловіки успадковують смак до гаманців від своїх батьків. Тобто, якщо у твого батька був величезний набитий до краю чорний шкіряний гаманець, переповнений квитанціями, візитівками і брудними банкнотами, то є велика ймовірність, що ти, як дорослий син, будеш носити точно такий самий гаманець. Іноді він навіть буде скріплений товстими гумками і виглядатиме в передній кишені твоїх штанів так, ніби ти вкрав сендвіч. Єдиний спосіб уникнути цього прокляття – жити радикальних заходів. Гаманець у європейському стилі – елегантний прямокутник, зроблений із найкращої шкіри, здатний вмістити, у кращому випадку, одну візотівку, одну картку АМЕКС і пару банкнот. Додай сімейне фото чи лотерейний квиток – і все розлітається. Канада припинила випускати однодоларові купюри в 1987 році, замінивши їх 11 монетою з латунним покриттям, на якій зображена Гагара, через що її назвали Луні. Лун Гагара на англійській. Я не можу уявити більш безглузду назву для грошової одиниці, але коли звикаєш, це стає чимось на кшталт слова Google. Вже не здається таким дурним. А в 1996 році Канада перестала випускати купюру в 2 долари, замінивши її біметалічною монетою, яку, так, назвали Туні. І все ж, якось життя примудряється йти далі, незважаючи на весь цей натиск принизливих нововведень. Я сумую за дводоларовою купюрою. Вона була зручнішою і чомусь набагато легшою у використанні, ніж туні, яка схожа на щільну, непомірно велику норвезьку монету, що її можна було б використовувати під час різдвяних витівок із смугастими панчохами, пряниковими будиночками і фьордами. У сучасні часи американці спробували запровадити однодоларову монету, але це обернулося невдачою під назвою «Долар С'юзен Б. Ентоні», названу на честь суфражистки, яка, дивлячись на її обличчя на монеті, здається, хоче зробити вам клізму. Про що взагалі думав монетний двір? С'юзен Ентоні, 1820-1906, американська феміністка і борчиня за громадські права жінок. Якщо вже намагатися відучити громадян від паперової валюти, яку дорого замінювати, то дайте їм щось, що вони, можливо, валіли б носити у кишенях. Мерлін Монро, Джоан Джетт, Вілма Флінстоун. Я не маркетолог, але можу сказати, що ці три образи були б набагато успішнішими в реальному світі. Після фіаско з доларом Сьюзен Б. Ентоні, монетний двір залишив по собі націю, травмовану і обережну щодо будь-яких змін у їхній щоденній валюті. Щоб сьогодні вивести в обіг однодоларову монету в США, знадобилася б не менше ніж повна реюніон-зустріч «Флітвуд Мак» періоду альбому «Руморс» з голографічним відтворенням їхнього концертного туру в реальному часі. «Флітвуд Мак» – британсько-американський рок-гурт, заснований у 1967 році. Не забуваємо, що люди тепер вимагають більше від своєї валюти. Нові канадські 20 доларів – це високотехнологічний шедевр. На чверть прозорі вони не місять жодних культурно-образливих відсилок і прикрашені суворим портретом королеви, яка розмірковує над тим, як їй доведеться їсти різдвяну вечерю в домі Міддлтонів. А ще є біткоін. Якщо він колись повністю стане матеріальною валютою, все, що я прошу, це трохи соціологічних досліджень. А потім, пройшовши всі ці етапи, просто поставте Елвіса на цю кляту монету.